Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester Morgennyheder. Det er onsdag den 15. februar, og denne morgen starter vi i USA, hvor der tirsdag landet friske tal for inflationen. Og derefter skal vi høre fra en af cheferne fra den amerikanske centralbank, der ser, at renten skal over 5 Vi slutter af herhjemme, hvor Novo Nordisk tirsdag passeret en symbolsk grænse. Du lytter til Jørgen Vester Morgennyheder. Mit navn er Laura Nørkær Seligman. Den amerikanske inflation fortsætter sit fald, men dog i et langsommere tempo end forventet. Det stod klart, da der tirsdag eftermiddag dannede tid landede inflationstal for januar. Inflationen var kun faldet marginal til 6,4 procent, fra tidligere i december 6,5 procent. Analytikerne havde ellers regnet med, at inflationen ville falde ned til 6,2 procent ifølge data fra Bloomberg. Til tallene siger cheføkonom i Danske Bank, Las Olsen. Man kan godt være bekymret for, om amerikansk økonomi er kølet tilstrækkeligt ned til, at inflationen mere varet kan nå ned på målet om 2% årligt. Der er næppe nogen tvivl om, at renten kommer til at blive sat yderligere op, men spørgsmålet er, om den kan blive sat ned igen allerede senere i år, som markedet forventer. Renteniveauet er højere end hvad man kan kalde neutral på længere sigt, men med det høje inflationspres er vi noget skeptiske over for, at vi kan gå den anden vej så hurtigt. Efter offentliggørelsen af inflationstallene faldt C25-indekset, men rettede sig senere lidt op igen og lukkede lige omkring nullet. De amerikanske aktier blev handlet med store udsving i løbet af dagen, men endte til sidst med et marginal minus efter flere store bevægelser i begge retninger. Stik mod forventning pressede det dog ikke teknologiakslerne tilbage. Det teknologitunge NASDAQ-indeks lukkede en smule oppe. Renterne reagerede derimod mere tydeligt på målingen med stigninger og øget sats på en højere centralbankrente i USA. Da de friske inflationstal landede, var markedets øjne rettet mod den amerikanske centralbank og deres tanker om den fremtidige rentebane. Chef for af Centralbankens afdeling i Philadelphia, Patrick Harker, var efter tallene ude at sige, at han ser at renten komme over 5 De 5 har ellers længe været set som endemålet for, hvor renten skulle hen. Han sagde en tale tirsdag ifølge Bloomberg News. Vi er tvunget til at lade data diktere. Det vil blive over 5 for renten. Hvor meget over 5 Det vil afhænge meget af, hvad vi ser. Aktien i den danske medicingigant Novo Nordisk passerede tirsdag kort tid efter børsåbning kurs 1000. Det er første gang, at aktien er oppe at kysse den symbolske grænse. Ved luk var aktien dog faldet tilbage og lå omkring kurs 994. C25-selskabet har den seneste tid været i søgelyset, da deres nye fedmemiddel dovy har taget kejler for den store effekt med vægtab. Især i USA, men også hjemme. For knap to uger siden kunne virksomheden også sløret for deres årsregnskab for 2022 med et stærkt resultat. Blandt andet steg deres salg i 2022 med 26 procent målt i danske kroner. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne morgen. Husk at abonnere på Morgennyheder, der hvor du lytter til podcast, så du hver dag får leveret de vigtigste nyheder fra morgenstunden. Du kan som altid følge nyhederne på jørnvester.uk i løbet af dagen og høre med på millionærklubben som vanligt kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.